Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falendrojm do voten per tin ndim dhe fal e kërkojm ndërsa salavatet dhe selamet ona qofim bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha ata që ndihen gatrok deri në ditën e fundit të kësaj vote po mbi këtë në fillim të këto ligjërate, por nuk kisha poshtëshirë që ti përsërisë fjalën e njëta që savjet, edhe nuk kisha poshtëshirë që po zhurm caktuar me ta ndërpim dersën matutja thon. Ëndër ata që nuk mundën me i majt fëmit në kontroll, janë mundsuar të tirohet në qeli për cil dersën. Pasi Pas që namozin sport të më falërat bilet dersën të ndajim ratë Allah e shpolev. Do të shney vërzoj matutja me temën tonë të ndryshuar që kemi filluar në takimin e kaluar dhe jemi duke folur për raportet respektivisht për disa nga konceptet në cilën mbi të standardtohen raportet tona me zvetë. Dhe kemi sharuar në takimin e kaluar që padyshimse mungesa e raporteve të mira me zvetë dhe mungesa e koncepteve të cilat i forcojnë këto raporte mund të jenë një pengesë serioze në përmirësimin ton, respektivisht në lidhjet tona me Allahu Xha Leuala. Dhe zbatimi dhe krynë e saj që Allah ka kërkuar për neve Në takimin e fundit Kemi folhur Do tëtë rrëndy pikave kërjesore Të cilat i kam pas pasaj në në pikat e veta Duket rejtuar kështu Përgjigjen në atë pyjtjen e madhese Përsa Allah gje leuala në bëri vlezer Dhe përse kërkaj për neve që t'jemi të këtil Me kësi lidhet forta me zvete që më përmendur pas përgjigje në këtë pyetje të madhe. Duke thënë se nuk janë këtu të gjitha përgjigjet, por janë nga ato më kryesorat që mbi to duhet ta mbështesim përgjigjen këtë pyetje të madhe. Të non tjetër gjithashtu të kanë përmendur edhe tre dimensione apo fusha kryesore të cilat duhet ti ruajmë dhe duhet që të kujdesemi për to nga se nga ato pastaj deportojnë dobësimi Apo dhe për tënë dopsimi i raportëve tona me zvete Dhe pa dërshimë se kete që e kemi thënë në deshë në kaluar Mendej se është e qartë për të reguar rëndesin dhe në nënë tjetër dëmë e zëshmërin E për mirësimi të raportëve tona me zvete Mirë pa dhe të indihmaj asaj që e kam thënë në deshë në kaluar Me disa pika që sonë të të klasin për to E që kanë të bëjnë me Gjithashtu një pytja tjetër që kërkon përgjigje Në qofësa lau gjalluarën a ka bërvlazër Dhe në qofësa lau të bara këvëtare ka kërkuar peneve që të jemi në këtë nivel të raportve tona me zvete A të rathua valë si a rrijet kjo Qfar rrugët duhet të ndjekim ne Dhe gjithashtu do tëtë Në të të, uh, bicilën bazë ne e ndërtojmë Këtë ndërtes të madhe që i dërguar i sallallahu e sallim e quajti me të vërtet Nëndërtes, besimtarët janë sikurse një ndërtes e forcën dhe fuqizën njëra tjetëra Të shumë të janë ato se bepe dhe shka që edhe të shumë të janë ato dhe tëtë edhe pika Por jam munduar të i përnglirë dhe disa prejtyra Duke e shpesuar që fillemesh të në lezër këto pika Të slat i kam përmenur djetarët E që janë të përshtetrua në hadithet Pegamberit sëllëm dhe para kësojnë Në Koran, në fjallë të Allahjën lewala Ti marrim si një udhërëfyjës një jetën ton Pa të cilin Do të konsiderojmë shumë seriosisht Se ne humbim Andaj paramendoj e një njëri cili ka humbur Në një vend saktuar Nuk mund të orientohet Dhe në moment saktuar Dikush i ja afranë Harten e rrugdaljes Mund të paramëndoni se so Seriozisht a i do t'i përmbohet Udhzimeve të kësëj harte Dhe mund të paramëndoni se so Me gjelozi do t'aruan këtë hart Nga se pate a i është I humbur Konsidoreni pikrish kështu Ligjera të në sëndme Një hart E cila në orienton këhë njëri tjetëri Nga se por çaktë mungesa sa asaj që kemi thënë të kaluaren, jo gjithmonë. Mos them çfarë, zemrat tona nuk janë në drejtim të njëri-tjetrit, por janë në drejtime të tjera. E pastaj kur zemrat nuk janë të orientuara në drejtim të caktuar, nuk i bën përshtypje pastaj zemrës edhe orientimi i trupit në një drejtim. Andaj edhe pse drejtohemi ka kibla me trupat ton, nëse nuk jemi të kthyer me zemrat tona, nuk i bën kjo përshtypje shumë pastaj Zemrëve të una që janë të këthyre Ka allaut e bare këtale Dhe gjithashtu edhe Në onën tjetër Mungese e orientimit të zemrëve Në dërtim të duhur Bën që pastaj edhe mundi Që e japim për ta përmisu këtë zemrë Jo rëllëher të jetë në dërtim të gabuar Së të qoftë Doa të përmen diso nga këtë pika Të cilat si kur që e ceka Në ndihmun që Të orientuemi ka njëri tjetëri Të drejtohemi ka duhet Të lidhemi si duhet Pikrështë ashtu si kur që i lidhji Për i gamberi sallallahu alëzem shokët e ti Që kjo lidhje Filimisht të fuqizon lidhjen të unë Malangële Vuala Dhe e dyta Dhe e treta Dhe e katrëta Dhe e pesta Ajo që kemi thënë e takimin e kaluar E para që duhet të përmendi është Pike e parë ka të bëjme Po se be pi parë Shka ku i parë që në ndihman të imi të lidur me zvetit dhe të realizojma që Allah e ka kërkuar peneve në këtë rafështë raporte me zvete është mëshira dhe bucia me zvete dhe rahmeti dhe bucia të nëlozër Allahu i ka kërkuar nga Muhamedi s.a.s. që tjetë i ti në raport me sahabet e ti e paramendaj e tash këtë sa është i kërkuar në raport me njëri tjetërin mirë po nga njëre këtë kuptohet rahmeti dhe këtë kuptohet bucia Dhe kjo kanoj pastaj për sqegime shtesë. Meshira dhe butësia e kërkuar nga atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma dakhala rifku fi shay'in illa zana wama nuzia an shay'in illa shana. Nuk ndodh që të jetë prezente butësia në ndonjë gjë që mos ta hieshën, dë nuk ndodh që të mungon butësia nga ndonjë gjë që mos ta shmontën. Andaj prezenca e bucis dhe mshires i hieshan dhe i zbukuran raportet tona me zvete Nërsa mungesa e mshires dhe e bucis i shëmtan, pa dyshim, i shëmtan raportet tona me zvete Kërkan një ndoshta ligjera të tërë që t'lasim për kuptimin e drejt të rahmetit me zvete Miri pa Allah u gjëllewale a raportet me sahabeve i ka konsideruar ruhama u bejne hum Ka thënë kanë qenë të mshirë shumë me zvete E nga njerët a kanë qenë, kanë ditë me qenë dhe pak më nëryshë sa i rahmeti që ne e paramendojmë. Për ndaj, për mështazjat më tepër, këthëhuni në raport e sahabë me zvete dhe kupton e drejt, se qëfar në kupton drejt rahmeti mes muslimanë më amë tëtë. Andaj, Allahu Gjalli Ola ka gjikuar për sahabët, kër ka thënë, Muhammedun, Rasulullah, Muhammed është i dërguar i Allahot, a ta që janë me ta, kushën e ta as-sahab te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ne ato qi ka qacsua allahu por to ka thanu ruhamau bainahum ata mshirshum mes vete prandaj zbërthimi praktik dhe manifestimi praktik i ksoi mshira es tek jeta sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu n kët rast es dhe butësia e q shembulli mai mir per kët butsi dhe per kët mshir es fillimisht muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pastaj edhe edhe shokut e Dhe mshira këtu nën kuptan të gjitha ato aspektet e jetës që një realisht shoqrojme njëri me tjetërin apo takojme në ato me i danë njëri me, me tjetërin E dyta që ka të bëj me sebepet apo ka të bëj me shkacit apo të i qujam si do qoft të së latë të nërëdhezër jam pjesë për bërsa e kësoj harte e cila në orientanë Në drejtimin e duhur Për të lidhë më fartë Dhe për të i larguar të gjitha të që Zotë i Gjellewala nuk i dënë për neve është Aja që i dirguari Sallallahu sallam e ka quajtur me amnin en nasiha Muhammed e zëmë ka thënë Et dinu në nasiha Feja nuk është tjetër pas Një raport i qiltër me zvete Edhepse është quajtur si kshil Andaj kur ne kshilojmë me zvete Duki i pasur kujdes duke pasur kujdes edukatën e të kshiluarit, ne asgjën nuk bëjmë me këtë kshilim përvecë e i, i forcojmë dhe i pastrujmë raportet tona me zvete. Ndërso mungesa e kshilimit e duor me zvete, pa dushim se i mjegullon raportet dhe i bën ato jo originale. E kur bje fjalla për do tëtë regullat apo regullat, Dobit apo themi edukatorën e të këshilluarit, këto dietarë kanë përmend shumë pika, unë dua ti përmendi katër prej tyre. Normalisht sikur se po vren të ndrohem për fillimisht, sa gjitha këto pika përbëjnë tema në vete, apo të flasësh për mshirën, të flasësh për këshillën, këto janë tema në vete. Mi po ne po flasim për një hartë, e s'ka kurse ti në çdo hartë. Do thotë në brendinë e saj i ka të zvogluara të gjitha ato elemente që janë të prezentuaran nga natyra që aja fletë për to. Përëndaj, një qytet i madhë që është jashtë hartës, nuk mund të prezentuot me malësine vetë në hartë, nga se nuk prezentuot ashtu. Adëni nuk poflasim të ashtë për qytete e kërë qytete, por poflasim për hartën. E pasaj, qdo kush, e ka për obligim që të shikon se a i ka kuptuar drejt, a ka në i përtishtuar, e kështu me radhë në takime të e tjera apo pas ligjëratës në mënyrë që ai mendon se është e drejtë dhe e mirë, me i kërkuar shënimet e detajzuara të këtyre pikave. Mirë, po këshilla të ndërloze në kupton që ti a dosh, ti atë, tjet, ti a duash, ti atë të mirën, duke e këshilluar që ai të jetë më i mirë, duke porositur që ai të bëhet më i mirë. Andaj sa ti dikujt i drejtohesh në mënyrë të caktuar dhe qëllimi i yt është dhe qëllimi i yt është që ai të bëhet më i mirë, realisht tiktu e ke funksionalizuar kët pikë të rëndësishme që ka të bëjë me forcimin e raporteve tona mes vete. Edhe dietarët kur kanë folur për këshillën, kanë folur edhe për vendimin shariatik për të, e kanë folur për mënyrat, e kanë folur për edukatën, e kanë folur për shumë çështje. Por un kam pranzgjedhur që të flas vetëm vetëm për At çka të bëjmë me edukatën e të këshilluarit? Me çka ndërtohet? E para është sinqeriteti. Ngase jo rrallë ndodh që këshillimi nga një artist për revansë, ai të këshilloj dikun dhe mezi pret tashti që ai të bëhet për këshillën ja e ia këshillën. Për të treguar që s'jon vetëm unë me mangësi po edhe ti ja përshë për këshill. Ktu mungon sinqeriteti. Tjetër për hir të Allahut, s'ka të bëjmë revansh as me hakmarrje as me asgjë është për hirr Zotit, don më të pa po njërin më mirë nga sa Allah nuk e don kështu. Asim atë për skop këtu. As nuk ka për të prezantuar ndonjë vlerë tëndën e jashtë, ndonjë ditori tëndën e jashtë gjë nga ato që mund ta njollosin motivin e të këshilluarit. Prandaj e para që e të bën një këshillë mirëfillt dhe konstruktive do të bësh më arsht ti atë për hirr Zotit. Asun nuk e dië akit për hirr Zotit, as ti nuk e din akoma në për hirr Zotit. Por po them kjo i kthej çdo kujt pineve. Nëse dëshronë që tjetë Kshila jote Efikase, e dobishme Dhe të fuqizënë raportin tënë me tjetërin Do është me qëni sinqert Nëse i sinqert Edhe në qovësë ndoshta Mëndodhë fërkimit saktuar në kshil Sinqeriteti me lene Allahu Gjalli Ola do ti riparan të gjitha Ato që kanë Ndodhë me steje edhe ti Kure ke kshiluar nga se Allahu Gjalli Ola je bereqet Sinqeritet e nuk je bereqet në syfaqsi dhe në motive tira të ratoshta që mund ta nyllosin motivin e të këshilluarit. E dyta është që të bëhet normalisht me butësi, jo me agresivitet dhe me dhunë, por me fjalë të mira dhe me shprehje të mira, dhe këtu nuk kupton edhe, do të thotë mënyrën, nuk kupton edhe përmbajtjen e shumë gjëra që kanë të bëjnë me butësinë dhe urtësinë e të këshilluarit. E treta është që dhe të jetë, do të thotë para pasive të njerëzve. Askusht nuk pranen që do të me gjesht një avohë para njërë dhe me e kshilu. Nga se, pa dushim, kjo pas taj më shumë i nëgjani në nënqmimi, sësa që i nëgjani një kshilimi. Përvecë se në rraset saktora ku nuk mund të bëhet fshevrazi, bëhet publikesht e keqja, bëhet hapur e keqja, atë nuk kemë mundësi në dushë pasit këtë mënyrë kërë gjithka tjetër. Por, duhet fillimesht shikuar në njërat e tjera që kanë të bëjnë me, At çesë kamera, të bëhet prapa syve të njerëzve. Sa më heshtur dhe sa më fshihurazi, aq më efikase dhe aq më edubish më është këshilla. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndrëzër, nga njeriu nuk kishte mundësi që njeriu drejt për drejtë të thonë dhe se e ke bër këtë keqje, pastoru nuk e dinte kush e ka bër, ose nuk kishte mundësi ta bënte fshihurazi. Por në këtë rast, kur detyroim me të bër publike këshillën, nuk e përmend të amnin. Por thonë të çka është puna e do njerëzve, e pse dikush po bën kështu, dhe ai që ishte i tillë e kuptonte se për të bëhet fjalë. Dhe e katërta që ka të bëjë me këshillën është që të që të përzijdhim kohrat dhe vendet e rëncëshme, apo të përzijdhim kohrat dhe vendet do të thotë e përshtatshme dua tëm për këshillën. Për shkakun e çësë njeriu është në është në kulmin e hidhrimit apo problemi është as ti afrosh dhe ti thua dush me buk kështu. Gastrhidrimi është pengesë, duhet mërrë më me, me ul tension, duhet ajër më qetësu. Shikoni për shemb pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E pa në njëri i cili ishte stërkuçur nga hidrimi. Do thotë i mlefosur ndaj dikujt. Edhe pse ishte i dërguar i Allahut dhe e dini se çfarë pozitive dhe çfarë respekti që i ka shokët e tij, çfarë sa, sa un e din një fjalë Të cilën, po të thonë të filoni, do t'i largohi i hidrimi dhe mlefi Nuk i tha t'ina Po tha të tjere vë tha Që të tjere të pastaj kur të eshojn që është që cu Tja për cilin porosin e Muhammedit sallallahu al-sallam Nëndaj, njeri kur është përshamu në mërzit të skajshme Kur është në ndo është ta një problem të skajshme kështu mëral Duhet prit një situatë më të voletshme për tja Për tja përcjellur këshillin apo porosin që ne kemi ndërmend të a ja themi atij. Kjo ka të bëjë edhe me ndoshta me vendin. Nuk është për shembull vendet publike ose vende caktuara, ndoshta të përshtatshme për këshillim. E vendet që mund të jenë të përshtatshme janë të llojëshme, por dua të them që duhet shikuar edhe kët aspekt që ti këshilla ë, ti këshilla ë e, e, e përshtatshme dhe efikase. Andaj këshilli me zvetë të ndëllëzor, si qase çdo kush po neve ka gabime, çdo kush prima mund të rrsqat. Nëse ofsë nuk jemi afër një tjetri për ta këshilluar fqerosit, atëherë po dyshim se kjo nuk kupton se nuk funksionojnë raportet tona me zvetë çu duhet. Nuk po shkon mirë. Nëse njëriu për shembull e merr vesh nga të tjerët atçka thot i afërt i tij për të, ka me kuptuar se këta nuk duan sinqerisht. Ktu s'ka sinqeritet. Nuk ka këtu dashuri të mirë me zvetë. Nëse njëriu për shembull bën një lloj një lloj kamuflimi në raporte, një lloj dyftirsie në raporte, Diçka fshihet për diçka shpreh, ato këto kemi të bëjë për raporte të breshta të paqëndrushme, nuk kanë këto raporte që Allai ka kërkuar prej neve. Prandaj duhet ta funksionalizojm dhe aktivizojm këshillin mesvete, normalisht me rregullat e veta me edukatorët, por ajo duhet të jetë e gjallë. Duhet të jetë aktive. Këshilli i nuk duhet të jetë do të thotë diçka që ka të bëjë me di kan jashtë a neve. Duhet të ketë që ka të bëjë me neve. Edhe këto na ka mësuar Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka të këshillimet hin edhe urdhni për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, gazet duhet jemi dorë e zotë për një tjetër që edhe e urdhruajm dhe e këshillojm dhe porositim për të mirë, por edhe ndalojm nga e që është e keqja, gazet e keqja e ndokujt për neve shumë shpejt bëhet e keqja edhe për neve. Po ashtu edhe e mira e dikujt shumë shpejt bëhet e mira edhe jota, mos sigale. Çdo e mirë që e keni musliman, shumë shpejt edhe ti kim ia pohet asaj të mirë. Edhe çdo e keq që ka dikush, dij se së shpejti ka me trokitë të derën tonë. Kimu kimu prek në mënyrë të caktuar atë nga e keq që janë dokut që nuk i ke ndërmarrë masë të duhura që të parandalosh ajo e keqja. Me atë se ke pas mundsi normal, nuk kërkohet nga ne që me anë e keq që nuk mundemi na me anë. Gjasë kjo është dorë Zotit, nuk e di nëa kur ndodh kjo ose si ndodh. Por e unë është që të përpjekim e t'japim mundin maksimal Që para Allah t'jemi t'arsuetuar se ne kemi dhe në mundin E kur këtë e bëjmë, pastaj sigurojmë për vetën ton Se nuk do t'prekim nga e keqe e saj E keqe që është prapur E që ne kemi dhe në mundin që a jetë përandalojët Tjetër të vëzër që do t'kemi kujdes Kur bje fjera për raport me zvete E që gjithësësi është prezente Në hartën e raportet tona me zvete ësht aja që sot quhet cilëi mos pajtimi mes mes mendimeve, mos pajtimi mes çndrimeve e kështu me radhë. Ktu dua ta bëj një seri me rëndësi. Fillimisht të ndërlozon diëtorat islam të kaluaran, po edhe sot ju jo gjithmonë kanë qenë unik dhe të një fjale, dhe të një goje rreth punëve të caktuara. Faleminderit, në shumë punë bazike ata janë një fjalë në gojë. Nuk ka mos pajtim tek dietarët se a duhet më i fal 5 vakt apo jo. Këtu janë pajtimi me gjithë këto lemat. Por pastaj në disa detala që kanë të bëjnë me namazin ka mos pajtim. Asnjë dietar deri më sot nuk ka thën se agjërimi i Ramazanit është mustahab, është i pëlqyer, nuk është obligativ. Sko kështu. Por në disa detale që kanë të bëjnë me agjërimin ka mos pajtim. A këtu me radh <coughs> me të gjitha ato që kanë të bëjnë me Dhe djetarët të nërëzë kur kanë rranë më spajtim, është interesantë se këtë loj më spajtimin qëndërimet të tyra e kanë menagjuar për mrekulli. Dhe kur njëherë më spajtim mes djetarës ka qenë problem për djetarët? Kur? Mirë po e kanë shëndru në problem ke qa dashësit e muslimanve. E që pastaj njështë e tjerë që nuk kanë posë dhije, nuk kam pas informata, nuk kam pas, nuk kam pas, nuk kam pas, nuk kam pas shumë se në tjera, e kam kuptu shumë seriozisht, diri sa ka pas, fat kjecësht, në historin e gjatë të muslimanve, ka pas kohra, kur mës pëjtimin e gjërat sekundare ose edhe terciale të fis, ka përbë edhe si pëtjet dalim në fe, fat kjecësht si për tjetë ajt tjetër fej o në tjetër fej, për shkak të mëspajtime eventore që kanë qenë gjithë mund pranushme edhe gjithë mund të tolerushme në mesin e djetarve. Dhe pa mundësia ose, mundgese e edukatës e mëspajtimit, ka silë pasaj problemet të slatë, se që në veti ka godit në raportet me zvete. Njaftën një rapetunit të në nëzërë që me e godit raportin edhe me, me e dopsu, mos të me e rënu. E para më ngur gjitha këto që i kam përmbledhur këtu e ka shumë të tjera, kur gjitha këto bëhen mënyrë e komunikimit mes muslimanëve për një çështë të caktuar që ata kanë mosmajtimin. Andaj e para këtu është se në gjëra që është i toleruar mosmajtimi, këso ka gjëra të caktuara që s'kan thonë le maz stole, s'ka këto mosmajtim. Nuk kemi ne ata që tash kemë e pasuru firmë mendimet tona. Ka regula kjo fe, ka, ka bazë, ka referens kjo fe, ka argumente kjo fe. Përëndaj, aj që i përmbat argumenteve dhe fakteve dhe mundohet me e zbërthy një argument si pas regullove të ndjekura që 1.400 vjet nga nga ulemave dhe pas taj në ndjekit të kse rrugë, ndudhe i mësëpajtime është bre në kornizëve të selijuarës. Por është shumë normal me ranë mësëpajtim kur dikush as se përdor njëtë argument, as se përdor të njëjtën rrugë, ashtu që ndërton mbi mendimin e dikujt për dietarë, shumë normal pas më pas mos pajtim me njerëz të kthillapur. Zotë s'ka mundësi të shumë pajtu me ata. Për këtë arsye të mëzur, patjetër që thon për dietarët ata kanë tëra mënyra se si e menaxhojnë mos pajtimin. Por fatkësia është kur mos pajtimi po vjen te njerëz të rëndomt të gjematin përgjësi e pastaj fatkeqësisht nga një mosfajtim eventual po shndrohet në një luftë mes vete me, me fjalë e me akuza, emë anë ato që fatkeqësisht po e nxin zin samrën dhe po e dobëson raportin mes mes neve. Andaj gabimi i parë që shfaqet kur bie fjala për mosfajtimet është rregulli, po më ne ky rregull nuk është rregull njerëzor. Kërë regull nuk është regull që na musliman duhet të apërdurim me zvete Në qovë se nuk pajtojsh me mu, ti e kundërmija dhe ti armi ku jam Kur ka funksionu kjo regull gjatë historisë? Kur ka ndodhë shumë? Kur nësë ka ndodhë? Po të ishte kështu, për shambull, po të ishte kështu Para mendoni si të të ishin raportet e, për shambull, e djetarët të hershen Si kur se është imam e Bu Hanifi, Rahimullah Qëfar raportet kështë me pas me imam Malikun? Ose imam Shafiu, Rahimullah, që fa raporti kështë dhe me posë me imam Ahmeten? Që në dhjetë rëmadjën e qindra meselë e ka nërën mësë më pajtim. Dhe kërë e ka taku imam Ahmeten, Rahimullah, djallë në imam Shafiut, e me imam Shafiut në imam Ahmeten e qindra meselë e në të mësë pajtimet. Para mëndaja, e ka taku imam Ahmeten djallën e, e imam Shafiut. Dhe i ka thëni, biri ku i tjeti për djallën? ka thon un jam djali Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i jam djali Shafiut çfar thaj më Muhammedi tha baba jot është një nga ata që çdo nat se na ligojnë seluturin e Allahut për tohtë shikoj pse na në mos pajtim zëmëron që duhet me na ligojnë me, me lutën e Allahut për ty ose imam Shafiu rahimullah ran mos pajtim me një nga dietarat dhe posa u ndon shkojnë në shtëpi kë në shtëpit vet nuk u bën të rahat se mos voll kë mos pajtim mund të ke përdorur nga shejtani për fërkimin mes tyra. Ai vesh i teshat e gjypon dhe shkoj të dera aty. Trokitin derr. Hajr inshallah. Po çajmos vëdimi çe patëm, mos gapa me të që mëna që unë nuk dua më atë. Vullnet dua më shumë për Allahun. Pranak kur kësto mos pajtimet menaxhojn, aka mund të thënë se ato të jenë shkak për përçardhje çoftem kurr. Po flas për ato mos pajtimet që kanë bazë të ulemat. E mos transportojm mos po dimë shumë do që na vet i prodhojm. S'kan baz kur kush s'ka rën mos po dimë me të. Saktuar, si problemi, na vet i prodhojm. Si pasojë citatave të caktuara, si pasojë ndonjë aktualiteti ndinë probleme, na bin mos pajtim. Edhe e trajtojmë mendimin ton si më që na ekspertas, si më që profesionistas, si më që dietar, a nuk e dimë se ose e dim po nuk do na më editë se na as minimumin e dijes nuk e kemi para ose përatë qëndrim që na përndërtojnë pas taj bindje për te. Përndaj, tim të ke, fundit, të ke fundit analize e caktume ose mësë përtimit caktume. Edhe mësë rafshmë përtimu në të punë e madhë dhe se kur kush në livrës ka me e qëku, mësë një gajle. As kur farë problemin të kujtë masoj si bënë se kur kush se merë për i me kitë punë, vëtën. Përndaj, uh, një njëri ka qëllu me një ndaj po më ndaj me njërës ditur, edhe ka dasht tash me të regu se edhune e një gjuhën mirë tash, jo veqë jo, edhe ka dasht me i shprej ato aftësit e vetat të gjuhës, por me i një rëndës, pa dhije, pa dhije, edhe ka, e ka përmen i shprejë që realisht s'kot bëj me gjuhën e e fare e që, hit s'kot bëj me gjuhën e ato. Edhe pastaj e ka drejdh ky thon subhanallahu. Ata njerëz që falshin këtu janë shkuar, apo tani. Na kuptojm pa kymit, un edhe dëngista që jem apo. E një nga dietor i tha, o vllai i nderuar, për kësi djua e hala Allah us ka falmit let apo tani. Hala sunon duk njerëz që flasin këtu, ti e pa rrimrante. Kësi djua hala ski menina, s'ka kësi djua apo tani. Andaj duhet të them që ka ndonjë dikush vjen në mendim në mos vë them që Edhe ngul kom për të, po ka dalë Allahu subhane ve te kur kush ka thon për to, se s'ka thon as ne ekspertas kurrë, te kefundet mohabet po bujna. Por ngul kom si me kom pjesë e besimit, param i panashkalushëm. Për çështjet tësat realisht as vetë ty kush as mu kush për këtë punë. Absolutisht. Para mendoj çfarë përzi kam post dietar për mendimet e ty na, kur e kanë ditë çe po i prat këtu me diçka po thotë, kjo është përgjithësi. I kanë thënë Imam Ahmedit kur ka qenë në sprovën e tij i kanë thonë Imam Ahmed Rahimehullah kur kanë kërkuar prej tij të thotë se Kur'ani është i krijuar një sprovë që kanë duan të kaluara dhe s'ka pranuar se është e vërtetë po në fjalë Allahut i kanë thonë po për thuje përveç një fjalë po thuje një fjalë Allahu dhe heq heqë çoftë kitnë risht ka hipi mi kry ka thonë dil për jashtë dhe këshyrë njerëz tani hajde kalzom qysh janë kur ka, ka dal krejt tunajt me lopë sandur që ka pëthot Imam Ahmed e Rahimullah ka unë qësh i gjetë, ka unë me lapë së ndorë ka dhona përgjët që së është një fjale Allah, po jenë me cindrë dhe mira fjale andaj këta që ju shkruen fjalet këta që fratë umetit pëtunit këta kam problemë më spajtimin si si me menajur që ka me thonë te ke fundit dikur që realisht as antartë e familis nuk e pysin për punë të tila ngu lë komë si me konë djetari umetit dhe nësa ajë si apë qëndrim, umet Mamir sasa më ngarku vetën me diçka që realisht ji i lir pe saj. Nuk të ka ngarku Allahu më të. Nuk t'ngarkon Allahu me heshtje dhe nuk merr përgjësi Allahu me heshtje dua them të atë kur ti ski përgjësi. Por nëse fol, ti i ke thënë Allahut vet, merr me, me mëmyjku se s'po kam chef me ptup i gjykimit afë. Nëse do të dëm më u gjyku, fal pra. Fal. Mirpo, nuk besoj se ke chef me i dal Allahu lewala e të gjykosh për ignorancë. S'besoj që kish marr atë punë pasat. Andaj, të thëtë, ja që shtë të mëni, ja s'konë ryshe Ja kete kanë keq Ose kete kanë, kete kanë për interes Vëq ti e ki me sinceritet Kete kanë, e kanë shu, po vëq kjo me të burë E kështë, më nëzboj kësi ndarja shabë ta Nga se këto e endezin më spajtimin Dhe japin ka e komplet tjetër Që pas ta i shkafton edhe Juve që gërvishja Po dhe dhe rënim të raporteve me zvete E dyta Kur gaboj njerën më spajtimin me zvete Kur pë Mes personit edhe temes Na kënë rëmë mësë pajtimi për temen jo, jo për ty personalisht Në me, me, me filonin Kur farë mësë pajtimi s'kim? Me, me ta As me em në tia, as me mbjem në tia As me mahalë në tia, as me familë në tia Kur gjëtina? Tema që për debatojmë Ande mësë e këthevlon Mësë e personaliza Muhabetin nga tema në person Nëse kjo pastaj Sjëllë si fërkime Edhe më u pajtu në esër Të jetë gjithë mund vijja këto se poveqin ka përthona i muqë që shtabë. Përëndaj, dë nërruar, një do më s'pajtim, te ke funin që se duhet me debatu për t'i shka, me diskutu për t'i shka, letjet për temën, par, zemrat, janë anash. Ato nuk duhet me marrë pjesë në debatë. Nuk duhet ato me marrë pjesë në diskutim nga se bonju prekër, ato pasaj din të japin shumë një lidhje të shkur të cila mundet me e, Me, me, me përmbyst sistemin e breshëm komplet në raport me jetin e vërë. Në i kujdes. Kujdes. Tema po. Tema po. Këmën me këmën, këmën me këmën, këmën po. Sëmën për ishpun. Personi. Personi me të inën në pajtim 100%. Së këna mësë pajtim e personin, këna mësë pajtim për temen. E fatë keqësirë, së të ndonë nga njëre, mund të jemi mësë pajtim me dikën për temet e saktuara por fat ke çështë stërmadhohet mos pajtimi derisa so kalon pastaj tek vet individi e është kështot e ai pastaj pastaj banalizohet aq kaq saçi krijon taborat panevojshme për tema diskutojm kur kur kush kur don por çështja e personit nuk duhet të përfshihet në temë në atë kuptim që një mendim i dikujt të përcakton komplet tani çënë diku çka është ai kush është ajo nuk mundesh Nuk mund të dini mendimin e dikujt me të skanu komplet sistemin e besimit të dikujt. Nuk mundosim me këto. Ngase sistemi i besimit dhe i bindjeve dhe i koncepteve është më i komplikuar seçi më pas mundi me të me detektu me mendimin e dikujt në atë. Pra kujdes, mendimi trajtohet, tema trajtohet, por personi ka bëjë punë për të detektuar se kush është ai dhe çka realisht mendon dhe çka bëson ai. Tjetra që duhet kemi kujdes është Gjuha përdorur në debatin diskutime, e cë fat këtë është për marrë dhe për tort, veçanërisht nga ata që pretendojnë se Allahon, e dojnë Allahun, pejgamberin sahasullahu alaihi ve sellem, do të thot, gjua përdoret ndosht një gjuhë me të vërtetë shumë e olt, një gjuhë që absolutisht nuk ka një, një gjuhë që absolutisht nuk nuk ka mundësi me prezantuar kulluëshmërinë dhe pastërtinë e, e, e zemrave tona, dua të them besimin ton Feston Muhammedet saserem E kështë më radha ta. Mere Muhammedet saserem Dhe këtë kam e kam rëndi sëherë 23 vjetë 23 vjetë Vashdimisht Vashdimisht Në sulmet të ndryshme Në akuzan Shpifja E kështë më radha Ma dje Ma dje Nuk u kursuja as familja ti Nuk u kursuja as në deri ti Nuk u kursuja as azja E që nuk u njëllasë Dhe nuk u fyën nga kundërshtarët ti Për 23 vjetë Merrni fjalorin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fjalori Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Da shikoni çfarë gjuge ka përdorë ai. A mundesh sot ti si pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me uturpru për një fjalë? Mos tonë për një fjali, për një fjalë që e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 30 vjet, a kamun si uturpru? Kurr. Absolutisht. Çdo fjalë e tij është ajo e cila dëshmon madhshtinë e këtij njerëz. Më ndajti në rëzer, një nga orientalistët e njohur, i thënë, nuk është bo musliman, por e ka studiu islamin dhe jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, kur flet për madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha, më mjafton që të më rrëni hutbën lamtumirëse. Fjalimin përshëndetës të, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirëse. I ka thënë se ofjal doxhia muslimanëve, që u ka dhënë për herën e fundit. Tha, ky orientalist që li ka së gjua dhe lider të tjere, të mdajt të tjere, shumë ka së gjua. Thot, nëse do një me ditë kush ka qenë Muhammedi s.a.s. ju mjaftan fjallori i ti i përdorur në hodë bëllam të mirëse. Mas nisë të tri vjetë dhë, do tëtë konflikte, mëspajtime, fyre që i ceka, po dhjenë triumfuës dhe ta është para një qilë e katërdhët mi gati pasuzve, që para të kohë shumë numëri madhë, po fletë këshilë dhe fundit është magnicës në asnjë rast, madje në asnjë fjalë se ka fyj as kënjë po nis të trivetë ka tortru ose e ka dëbungu ka vendi tjetër. Do të ndashni me dit sa i madh u kon qer në fjalimin e tij të fundit që kush e kon kënjë rjavta. Mossoni për të punë të tjera. Andaj gjuha jote është ajo që tregon të kulturën tënde, edukatën tënde, cilën tënde, madje fen tënde. Për këtë arsye, timi të kujdessh. Shpraj mendimin tënd tek të fundit, çndrimin tënd, por nuk do të të detymerëse duhet me për të fjalë të ultë banale në çmim me fytyrë këtu me radh për më fuqizuar qëndrimin ton ose për më e rënë qëlliminë. Dikujt ata nga se këto gjëra padyshim të nderozi bëjnë që mos mos ketë mundsi pas asaj pasojë me pasorë për të mirë. Është fshir. Dhe e fundit është do të thotë që koha me mos pajtimin e shumtë është insistimi i vazhdueshëm për rënim. Dhe kërë dëbojnë musliman debat me zveti sot fatketësisht Dhe të të dalën rëndësisht Nga mënyra e diskutimit edhe e bëspetimit të hershme më përpohar aftë Shemull konkret Imam Shafio Rahimullah është i njërë me debata e diskutime Shumë i kara me polemizu me njëzë Në manishtë kuptim të pozitiv Thëtë sa her Sa her Kam polemizu me diken Kam pas dëshirë Çi Allahum ia më mësua ti me folt vërtetën gjunët e ti e unë më msupitina atë. Çi ka? Nga se nuk është më rëndësi kush ka fituar. Më rëndësish të mësoja vëlla. Çi kjo është më rëndësishme? Më rëndësish të mësojmë kush është e vërteta, ama ju jo, si ndodh zakonisht. Më rëndësish më tregua ti se me paj herën tjetër guxon më kop me mua zguzon atë. Elet e shaj ai pro se më kënd kran mos pajtim, ose në smira të tjera që nuk janë tiks mas më i përmand e lëre më më qenë të pajistur me to aftë. Prandaj nuk duhet më të insistojmë me rru. Po duhet më të isun çuf se për shemb duke debat, duke folur një vëllejtit musliman, duke thënë mendim ose një qëndrim, e ka gabuar shembullin. Po rregull është në rregull. Kanë na mundë me thoni rregull saktum, në qëndrim saktum. Mirë o kjo. Po kur du me për shemb gaboj, e a pse që kjo është ja, kjo që shembulli. Kujmire pa këto, por shembull edhe pa të këqë. Do njimaja, njimaja më ungrit, qase mire paq mendimin, po e ka shitëm në këqë. E jo për një rëshitë caktuar me e godit që më erru tërësisht, pse kjo nuk është e dashurisë mes vetave. Nuk është e e respektit dhe e mshirës që ka kërkuallahu xhallahu ala prej prej neva. Andaj te pejgamberi sallallahu alajkum salaam kurim sot të sahabët dhe gabonin ata ndonjë shprehje, nuk u ardhën komë on te të atkuptem se ke marr vesh ose se ke... Ja, e përmjësën të veç aty ku po gabimi Dukë i arruaj të rati Pjesën e mbetu që ka posë mirë Mire ka këtu E këtu është gabimi veç Pra një dit jam sej so, Përgameris aty nga asabë të ti jam sej një doa Qa doa Ne e thejme kurbina me flajt Dhe në fundë tha Amen tu bi kitabi ke ledhi enzelt Wabi nebiji ke ledhi arselt Kësë e më sej Ta dhe thuaj O Zotë kam besuar në libën që e ki zbrit Dhe në të dërguarin që e ki dërgu Ndërsa Kësutha përgjabërës E përdoj fjallin nebi Edhe fjallin rësull Nga se për qenë nebi dhe rësull është me plut Se me qefesh nebi o se me qenë vetëm rësull Së të qoft Ajë sabiju kër e përseriti doon Tha o bi rësulli ke ledhi ne rësull Nebi i ke E ndoj me rësulli ke Majë ajë rësulli ke, nebi i ke ne Don kamp pak dallime nuk janë shumë të mëdha. Dhe nuk sa pegu mësuaja pi fillimit prapën. Jo, ja, jo, sa krejt ke mirë çdo hobin e bi i ke thujë atë. Çi pjesë po të gabojmë çu të pëndryçëm. Por ju merrën urtërsisht mendimin, merru urtërsisht në shtatëndrimin për shkak se ka gabu dikun e tashmund merr shanson e tash këto e kapi si vegz, edhe krejt pastaj shturri se mu dha mundësia mu kapën i vegz dikun. Kjo nuk është manifestim i shëndosh i raportave mes vetave atë. Pika e tretë, ndoshta ose katërta, amb që ndërtohet raporti i mirë mes vetave, do që është pjesë përbërëse e hartos së orientimit ton. Në funksion e raporteve të mira mes vetave është mendimi i mirë për njëri tjetrin. Që nuk kupton flakën e paragjykimeve, flakën e hamëndjeve, por esenca dhe baza e komunikimit jet mendimi i mirë dhe ky mendim i mirë nuk rënohët kaçkallaj, nuk mund të nuk mund të dobësohet kaçlet, suksëm duhet fatkeqësisht jo rrodh herë në në mesin ton, thonë. Edh dini një njëri për këto të përshuto të përshuto. Për një herë në Lajmi i Vogël vjen, doshta as në kosh sahi, krejt çka ke menuar për to subhanallahu. Dëgjojmë shkoj këme na për to po. Çka të shkoj këme na Allah, ja, as pola dvi kaçkallaj. Kjo vezvese, çka të vëzvesë, ka shkumën këç për to vezvese apo. Për ndaj të kemi kujtës, e se është është më ndimi mirë. Andaj pejgamberi sëllë Allah sëmë të ndodhër në e të ruqë i vëmeni në shtumë këtu se këtu mundëm i shumë, shumë letë me rështitë. Njënat pejgamberi sëmë ishte në itikafë, parëmënën të është. Më, më ndoni pak me jetu këtë, këtë situatët. Në itikafë njëri, nuk është të nejë, nej, asë në kafe, në itikafë, njëri kur në itikafë, a shëj e im Në të mesim një tikaf përrin e para E dyta do tëtë ishte Ramazan E treta ishte qëfar Peygamberi s.a.s. Gjitha këturë dhe thono që flakin gjithë dë mundësi Për më shkume nga për keqë Edhë grue e Peygamberit a.s.a.s. Qënë misil dhe qëka nga nevoja që i konë një një një tikaf Ushqe mos e tesha qëka në qoftë Dhe Peygamberi sëmë ishte natë doli më për do e, e, për e, e, e do përcill gruan e tij te dera e shtëpisë aftë. Do të ngasë dera e shtëpisë ishte ngjitur me derën e xhamisë. Dhe duke përcill gruan e tij ishte natë. Din nota natë, natë kusht ose sikonata sot. Është baje më më e errësuar se s'ka pas kurfë ndërgjime. E çfarë ndodhi? Dy nga shoqët e pejgamberit e sasëm çeluan me kalu pranë atë kur i dërguari Ali (sallallahu alaihi wasallam) për së te gruan e tij aftë. Dhe posa e paan pejgamberi me një grua I përshpejtuan hapat E kuftim pëvejt dikush mështë të ngushtun e peganberin s.a.sallim Përgëmërës më të tha Alla rislikuma Ka dale esni atë mësukutin se gruhe kam Tha njërë asurë Allah Po asmenës në ka shkua apta. Tha përgëmërës më inë shëjtane Je gjirimin i bëni ademe Me gjirë dëmë Shëjtani i ecë qarkullan si gjaku Nuk len ven vrim Pa e shizu edhe me mil në mendim të keq A neru ju një apëtën Nuk e dha kësë qërim pëse dyshonë dhe sa ta për dyshojnë, ja. Nuk me i me thonë kësot, apëtonë. E do të ishte mendimi keqë për tha, apëtonë. Nuk e tha pëse ishte në rethona dyshim ta e tashmi, jo, apsolutishtë. Por e tha mësim për të tjiret. Mund të ndodhë që shkonë menja për keqë. Kujdesë, Allah. Kujdesë, veçanërishtë. Veçanërishtë për njerë që shtirë me të shkonë menja për ashto, Allah. Duhet shumë argument, duhet shumë fakte, që me fillu një dyshim me pas për një kënë elema me pas përsa edhe, edhe bindja rëndaj mendimi mirë të, në, të, në, të nderuar lëzë rruhet aj, aj sulmon nga shëjtonin gjithë sitot, gjithë moment për Allah nuk ka fjall që e thu e që nuk tentën shëjtoni me e keqë përdor që ati me i tinglu në ryshë atër gjithë fjall për shtë Allah ka thënë përbesimtarët Kër i ka përosit për besim, i ka përosit për punë të mira, ka thonë Një kulu letihie, ahësën Letethon, atë që është më e mira Shiko në qufë se kjo e mira i ka dhët shkoll Dhe ti thua atë që është më e mira Në qufë se shetoni e godit, njët 5 shkoll dhe 7, a më pet e mirësht Por në qufë se thua ma të mirën, ma tullt E mirësht, pëse që thash, mirë thash A kë që më thon më mirë, po ku më thon më mirë, po po thuje. Nga sënçurse i ke thon më ato të fundit kur e godit shitani, atje tingllën pastaj me shkollën më të lartë të Qeqës. Sa ajo e mira kur vjen, ku vjen? Vjen katën he, e lartës së Qeqës. Ondat atje tingllon shumë keq afër. Edhe kur kush niyetet nuk ndajnë. Pra mësoni me komunikim mirë mes vetëve, jo vetëm mirë, po ashtu sikur është më e mirë, me shpirt më të mirë, si mirë atmundshme, nga sa ajo i ruan raport mes njerëzve e portuar me ndiminë e mirë dua që të kemi parasysh këto pika. E para është që gjithmonë munduemi të, mundu të ndërveprozë ta bartim fjalën në kuptim më të mirë mundshëm. Nëse keni një fjalë para vetë, dhe ky fjalë ka pasur mësimë me kënd këtë kuptim, këtë kuptim, këtë kuptim. kuptim. Nëse ka këtë kuptim i dal, ma korinati. Nëse e ka këtë kuptim, e ka që po më don të mirën. Nëse e ka këtë kuptim më don që të bajë gjëra më kon. Në, në cilën do të më bajt Ne e dinë cënë duhet, për po cënë ne e bajmë. Kjo është e keqem. Po, mundit me kune mirë kjo, po, dihjone. Mos e, e ngarëko vetën me diqka qka njeset Allah ki përresi e. Si jem, pa vëndërum, fjallet, i ofert, tu, më, në i vëndërum, mundohë tja bartë është njërë dhe fjallet, beqenishtë aty që i kitë afert, vlasdive tu, njërë dhe tu, muslimanëve, tja bartë është fjallën në kuptimin matë mirë të mundë shumë. Njët mund me rëshqit fjalla, por qëlimit Për ndaj, të mundohemi që të gjykojmë në bazë të një bazë të raport më hershme Jubi Një për një fjallë goja për Qënë aj njëri qëli, thëtë pejgameri s.a.sallem Kursil shambullin e, të u bëse dikujt Njëri u pëndu të Allah Azogel Dhe pejgamerësëm ka sil shambullin se si këzotë Allah u për të u bëse dikujt E këne ka sil Një njëri qëdi ka qenë në shpetin duke u thu me devën e ti E mbi devët e ti e ngarkuar E tëraja që jamon jetën Ushqimi ti, veshmbathja ti, ujë ti e kësë mërat Thotë për një herë Dhe për një herë Dhe të të që fa mdo dhe Ra me pushu të kënjë dru Kuru qu së devja De, Devja ka jetë Vëra po djadë, vëra promajtë Vëra po në atonë, vëra po në atonë Ska kur kënë deve Dhe thotë kur Dorëzot nga kërkimi, nga gjetja devës Shtrije të kënjë dru i caktum Qa me bo? E pre dekën ono, s'ka qa bon mu Shketin, nga gjitha onë Nuk kam jetë transportus As uj s'ka, as u shim s'ka Kam betë pasëgjë, e veqë e pre dekën Dhe ashtu i shtri sa, E i lodhur, e i shgënjër I mbilësit Dhe në moment kër i hapësit Tha devja të koka e ti ja Qishë këzo që kënjër jam thamë Gritë sot pegamsonë ne kop dhe von fort dhe Allahun den me, me falëru sot Allahume ente abdi wa ana rabbuk sot Zot ti rubiam unim Zotit sot aqta me shiddetin e gëzimit ka gabun ka ga gëzimi i madh a ja mer Allahu parasysh kët fjal a din Allah për çka e ka thon me qa, i thon Allahu rubiam çof ç'ka i bën kët fjal shumë shtron nuk nuk ka nuk ka pa besim më i madh se kja Allahu më kundrobyt ti me konsultetinë. A ka shkile më e madhe se kjo? Po kjo fjalë e ngutit se ka thon Allah. Allah i ja Ad-Din Zamr e ka ditë rrethona ti jabe kuptose pikëzimit më të gabuar. A nënqani ka rrethona që dikush, ndoshta mundet me thoni fjalë pritë kur qetçohet, ndoshta në normale e atyre e shësosiflet atë. Ekstremov. Andaj ruhet mendimi i mirë kur ne vazhdimisht munduhemi dhe përpjekemi çti bartim fjalën e kuptim më të mirë mundsh. E dyta është Kur ne e zotërojmë mjeshtrin e arsuetimin <coughs> Kur bjeve për me arsuetu diken Të ndërdozëm Këtu ka shumë që kam e thonë Por du me thonë veç një Mundo me e arsuetu diken Asma shumë Asma pak Veç qaq Veç aq So ti ke dëshirë tjertë me të arsuetu Kur që më shumë Mirkupton të të tjerët aq sa so ke dëshir tjetër me mirkuptu, kuçi më shumë. Do se na kemi dëshir, gjithmundikush na mirkupton, et të na arsyeton, et të marr parasysh se e na keni dhunë shumë, e na keni kështu, anë në rregull, e ai tjetri e ai skorsyja. E pse ai skorsyja? Antaj nidëtar thot një herë bashkur, thot nduhet një herë me sheizon dhe çngrit telefoni ata. Nuk po ta mundi të thot më e kop telefonin, qe siksha është e pamojnë që me kapë telefonit Edhe thash, ma vojnë le imrona Hëtë edhe Nuk shkej një minut dë, thot një mesaj Kër e hapi, telefonu si që ishte Thot, thash pëse kje dija, autoritet Ka, ka kapë më ndje madhësia, vetë përqimi Thash që si hapë halku telefonin e Një qënë fjallë E së patë mundësia ato. Thot, pas kësaj Thot, që si u lirova se njët pata Thot, e telefonuva Personën së aktumë që që farhallë i ka Thot, nuk Mos gjysuri mthiri thajësha zonë. I, zon. I thashë vëllaja, "M'pas ku mujt edhe me ku zonë njiç ti. Kur çu më shumë, vetë çaj sa ke prit tije, pimë unë me të mirë kuptu, çaj që më mirë kuptom, O Allah. A ndijesh gjithmonë ka arsye, por kur biem ne për të kan e ajë s'ka arsye. Prandaj arsye tëu në ton, arsye tëu e mendjes, arsye tëu e aftësit, arsye tëu e rrethonat, arsye tëa gjitha ato, sikur se ti je qeft ti dikush me të arsye tëu. Ngase kështu eron mendimin e mirë. Edhe mendimi i mirë çfarë të rruat? Në qofë se ne ishmangemi gjukimit të njeteve Po, po, mirë po fletë, po Njetës Ku edhe njën që fa njeti ka njërë, Allah? Ku edhe njën që farë qëllimi ka? A imë tha, selamu alaikum, po Kja e që kja mësoj është e shëjtonit, po A imë dhe këto, po, dhe që është si Mendoj, mendoj mirë, Allah Largahu gjukimit një njete Se nuk je ti i autorizuar që tu ashtë palasur njëzën njete Nuk dinti Allah është ajë që a dhe njerëzve njëtën Allah është ajë që a dhe njerëzve njëtën Andë thotë i për Qajmë i Rahimullah Thotë Për ata që i mirën me njëtët njerëzve Thotë ti e dinë ka jere So vështirë e ki ti Mi kalzu vetën sënë A e ki për njëma se ki për njëma Njëti ty ka e pështilit A ndodhë E ke buë një punë po I shkolla po, e konë për Allah po Dyshysh merë mëndimik Ndodh E ki për Allah, si ki për Allah Njetin tanë, mrena, zemrës të one E që shpëdim jo prej tjere, Allah fa. Ne mësë finë zemrat njerëzve Nësë i gjiko njerëzit Nga se gjukas, i tyrë është Allah o Gjela Gjerali Na mi aftoj me t'jashtë më Na mi aftoj me t'jashtë më Prande edhe Pegamberi s'o sal salem një rast Do të tëtë E arsio të një njëri cili Në spektin jashtë të me shpri arsio në vet Ndërso Omeri tha ja, Rasul Allah, Une do dhe të dije që ka i kësha boa Tha pejga mërësëm Po këj u falë Dhe epe që e falë në mozë mëneve I tha së so njëri falë O mirë i tha së so njëri falë që se ka Në no, atë kuptim E dinte se ka në medine hipokrist E dinte, mëna fika Që u falë që një safe pas të i ma sofit I sjellënin kokëqarjet mëdoj Pejga mërësëm O mirë i kështë pikësh për këtë Tha pejga mërësëm Nuk jam dërgu Nuk që të ahapin njerëzve gjokësat, unë mjaftohem me tjashmën, thak shtot, unë e ka që kam atëmën, e tjetëren e ka të zotit vetë pasetën. Dhe gjithashtu aje që nëndihman të nërëzër është, me e majtë mendimin e mirë për diken është, të kemi parasysh pasuet e mendimit keqë. Të shumë të në pasuet, një apojo përmenetë. Sufjan e Theur rahim, Rahimullah thëtë, u privuven nga namazi i natës, Rohat, më shkoj këtë gjysh namo, ai u çoj kë po ju at zelin ajo me ata knasin si të kaluaran, thot një muj dit nuk pata po mundsi me marr veten time namas natës, po shka një për shkak po, se më shkoj më ne kaç prinit. Mos puna kaç. Po para nos sokse në kampone vetani, vallahi s'po mujt këtë as po mujt atë. Shumë pengjese a kemi menduar vetëm. Çfarë pani mendim të kaç, një muj dit kavujt. Elë më, më kache, po di ç'është më e mbarë se kaç apo? Të nërdezër, tjetëra që ka të bëjmë me Të shumë të empikat ku apo shkon Që ka të bëjmë me atë që i përmisën raportit të në është Të i dalim në dim njëri tjetërit Të i akrysh nevojet që i kanë të tjeret Nuk du asë një komend me bu Vec një hadith me lezu për këtë pika për. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam Kjo hadith me ndaj Meriton më ushkrua e më mësua të më vogë gjithkush edhe tjet ajenda jote ditore ndaj port me njerëzit do thot ndaj port me Allahun ne kemi fal sabon ne kemi bukën ndaj port me njerëzit çet hadith kisha pas sjaj çdo kush pe ne me pas ajendë ditore jo një herë në jetë një jetë jo ajendë ja, ditore cila është ajo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë <ET>, Ahabbun-nasi all ila Allah an fa'uhum lin-nas. Ma i dashuri te Allahu esh ai qe i bën njerzve më shumë dobi. Njerzve, kujt dooft, sa më i dobish me për njerzit, aq më i dashur je te Allah. Fath pejgamberis ose masein vazhdim. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah. Veprat më të dashura te Allah. Fath je, çlir tash, çka don Allah më shumë te piteje? Ka thon sururun ju t'khiluhu ala muslim me ja fladit zemër në muslimonë jo me janëzi allo nëse s'ki mundësi me ja kry një punë s'pa kun gushlaje thujani fjallë mirë andaj vepra me e doshtë dhe këllo ashtë që të futësh gzimin dhe haren dhe mirësin në zemër e dikujtë disponimin e dyta e dyta ka thon peygamberin au yakshifu anhu qurba e para e disponon s'po ka bën me kish me bushir e dyta ia largon ni breng e treta ka thon yakdhi anhu deynan ni borc qe alon ia largon ni borc qe ka ngarkuam atë au yatrudu anhu ju'an apo është i uritur ai buq sebeb mja largu rin zëvon që kës si. ka mundsi ama çe ka gjetë unë unë po do me ta hik urin pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem li an amshi ma akhin çt jem në shoqëri të një vllaut tim me shoqëtnu në ndonjë nevojë që e ka. Mi na gatit ka nevojë me mësu me mësu, ka nevojë me uzu me uzu, ka nevojë me me akryr një pun dikon. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në vazhdim të hadithit që të jem në shoqëri të një muslimani për t'i akryr një nevojë që e ka është më edashur të kune Se një mujdit në gjami tem Në gjami të pejgamber në Medina Një mujdit një t'i kafë me najt A, a do një seba po dhe Ski në muzini t'i kafë me shku A së Medina me shku Shë që në një musliman dhëtë minuta Mi a kry një pun Nga jetë brengën, nga jetë telashu Krya një pun që ti mund është me kry E merë shpëblimin më shumë Se një mujdit i t'i kafë me najt Kjo është hadith Kjo është fjallë, kjo është mendimi djetarë, ka mos pajtëmë, kjo është hadith i Pegamberi s.a.s. Pasaj ka dhe në Pegamberi s.a.s. Wa men keffe gadabe, kush e nalë hidrimin e ti, së tër Allahu a urrata, Allahu janë bulan të mejetet e ti, Abdenë më laonë barveshe, që kjo është barveshe. Pasaj ka më, wa men keffe me gajdha, wa lausha e një mdhija hu amda, dhe kush e njëmdhija. Frenën vetën nga mlefi Po donë të me shfry, do të shfryn të me Nuk e ka që tutët, mundësin e ka Po e përmban për hitë Allahot Thotë pejgamberi s.a.s. Allahu jam bush zemërn Shpres në falet ditë një gjykimit të fe Ti e përbing të mlefin Nuk e shperthen, nuk ha këmirësh Allahu ditë një gjykimit të amush zemërn shpres Nuk të shkëmene të dhenimi Veq në gjenet këpem që ua pëthen Dhe pas e thotë pejgamberi s.a.s. Kush e shoqëron një musliman opat, e shoqëron në mënyra ndryshme. Një musliman dërst t'i kryejë nevojën që ka, ka nevojë për diçka, më i kryej atë punë. Thot Peygamberi sa ose kush i rrin gatish muslimanit, deri t'i kryen punën, kënë kurse e para. E para i rrin gatish, dedikon çfarë që doni mund, apo e kish vlimin që e çeka. Amë ky e dyti është kush i rrin gati deri në fund, deri t'i kryen punën. Nuk i dauk, ka thënë Peygamberi sa ose i ia ja forçon Allahu këmbë ditë në gjykimin atë. Subhanallahu. Pse po një musliman Allahu nderu, mund të jetë në kohë rahat për shkak një diye i mungon i diye, i mungon i përgjigjes, rahat. Apo dhe parahatia e bën me kujë stabilit nuk din. Ia ja kallzon e rahaton. Ti rahaton këtu, Allahu të traton me rahat. Në mos e bën këni breng për një bairsh, stinka më mort, rahaton, Allahu të traton atje. E kani breng për ndërmetsim dikun, çësmia apo të ndërmetson, Allahu të traton ekse mora andaj ditop para hadithe komo stmonin kët bojë, nuk ka stabil, nuk ka qendrushëm, nuk din kamja majt. Te ja jap kohën e dur dhe e forcon, Allahu ka më forcu ditë e gjykimit. E ditën e gjykimit Bajgido kom ka mërshit afta. Bajgido njerë ka mërshit. Dashmë ku stabil i fort, ja kushtërjeta e kësaj me hadith pejgamberit sa sollem. Dhe ka thënë pejgamberi sa sollem, "Dë dini se ciel si dia -ja kia që i prish punë sikurse ufulla që e prish mjaltin atën. Kët mund të më koni mirë. Po, në qofë se ja prish njërë, ja përmer një që njërë, si dhe shka ekstumeral, i prish të puna të. Dhe tjetra, që ka të bëjmë me raportet të në me zvetë, po e thëmë në nguti, është të ndërpriten me një herë, pa asë një kompromis dhe pas një shtyria, të ndërpriten thash e thëmë dhe bartja e fjallëve. Për diri sa so, qërkulojnë thash e thëmë dhe bartja e fjallëve, s'ka raportet mira, po. pa të këtë si shtë po. Nali Prandaj si kurse kam cik edhe në takimin e kaluar Ose dikun tjetër Ka arë një njërë të këhasën al-Basrihu Rahimi Allah A dhe i ka thonë Filoni Kërështaj Qërështë të tha për të vjabë Në thamë pegamërës më përdo të gëzëja zemrë Dhe mosja i thë zemrën E ajë vjenë më ja i thë zemrën E dikush për i muslimanë të të të keqë për të avë Qëfarë të hasën al-Basrihu Tha, al tha e A nuk gjat shejtani postier tjetër postea, mos u bë postier i shejtanit me strajç që do të bëj qoftë hallku porse përpjet. Mos janë zinjer te ke fundin qose ka dhënë keq hi e shoya. Të jas, yes, tha pas spat për çëllim. Qose ka marr vesh ti mundomë për mirësui Allah. E jo më sku më anzi fjonë po thoin për ti kështu të kan thonë kështu e, për çfarë arsye? Ne çu do më e këshillu këshilloja, ama jo më fruta armësimës njerëzor. Andaj Shikojë çka ka thënë një opinjon ze të mbyjtë dietore të hershme. Ka thënë kështu. Nuk kam pa. Kur thotë ky nuk kam pa, ky bajgë shumë ka pa. Edhe kur thotë nuk kam lezu, ky bajgë shumë ka lezuar. Nuk ka sikur nuk shumë më vonë, skum pa, po s'ti jamë pa, të sasi që ka, ka për dy qytete anapot. Dy libra si grezu thotë kur hadis, tani kusë pasani një hoç afton. Edhe shumë çuditë që se si kenit ja. Po shumë nuk ka çuditë se kenit të sikëzuas, ke as dy libra për hadithë. A më kur dikur që me mirë dhe me cindra mirë hadith dhe i ka shetit dhe përdur Thëtë se këmpo këtë hadith, e këtu bajegit do të mësërështë këtë përpunat E këtë thëtë, pi ulemavet maj, thëtë nuk këmpo në Kur që ndë një vepër i prish pun të mirat dhe i prish zemrat Dhe e përshpejtan shkatrimin e dikujt Dhe e spravon me syfaci dhe hipokrizi Së këmpo diqka ma qpej që jasilë të telasha Se so bartja fjallve dhe ndjekja të metëve tjerve E dhe kjo është argumentume Vë Allah i sëtë edhe 1.400 më herët Kush u marë me të metët e tjerve Allah e ka sëpërvu Ose e ka sëpërvu me syfatsi Ose me vetëpëlqimi, ka i vetëja në huj ose, ose me shumë të tjera Që kanë qenë shkatruse për të aptë Le njështë rahat me zotën e vetë Qëri punë të tua dhe metët e tua Dhe fundi që duame përmanë është Që ndihman në pë të përmirësojmë raportin me shëndetetet. Jo vetëm me mesvetin, por nëse dimë që dy muslimanë kanë punë mirë, ndër merr hapat e durr, bëu shërbim për mirësi, ngasë të, nga të ndërlozor ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ky është hadithi i fundit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithën që transmeton Abu Durda në transmetoi Abu Durda nga ai Tirmidhiu në sunen e tij dhe Sheikh Albani thos sadith është sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dëshërëni të ju të regaj A do një mjë të regu o musliman Cëla është një vej për e cëla është me mirë të Allahu Se sa namazet në file dhe agjërimi në file Një punë që ofse bëni Ma te për të Allah Allah mërë një shpërbërim Së ndë është ta Në, në që ofse agjërëni në file dhe thali në file Vëndëtare, ju jo farz Po dëshëmë se sabët një zëri Po që shuja e Resul Allah Gjithësë se Tha pe namodi raport të mirë mes vetëve ose përmirësoni raportet e mirë mes vetëve dhe largoni nga acarimi raportave, kjo është më e mirë se sa namazi e dha xhirimi na filaptën. Për Prandaj gjitha këtu ne ka mësua Allahu xhallahu ora dhe pejgamberi sallallahu chetkim raport mirë mes vetëve. Përmirësojmë, themi fjalë që të mira, gjasë në, sikur të dinë të të ndëruar vëllezër dhe motra, gënjeshtra askund nuk lejohet. Por në kët rast, kur do të paqtu dy vet bën me thon jo të vërtetën, s'po thonë rright. Më thanë valla, keş të filoni po ai de qysh. Po të ke vërë subhanallahu zi qysh, zi qysh, ju jeni mos pajtu me vetave. Thojëni fjalë, "Ndosë se ke poçi pe don, po më në mirëçi pe don." Ose thuj, "Ke tu folt për dikën, po më duket për ty keş, veç mir falkë." Edhe jap kësajra që më boti më don pa kshaj, isht pajtu me ty apo. Falmir. Kto lejohet ka pak më këtu fjalë se për hajër, për mirësh apo të. Andaj, e jomë thon të kundërtën. Ju ju ju çesë folë vërtetën për anëpajtu, po derrën ka pak për mi, edhe më fort më acarues e pak jon ka patë. E kjo është e keqja. Kjo është kjo sorsh që si musliman i fatkësi që duhet muslimanë me pas. Allahu na i përmirëson raportet me zvetë. Allahu na bën nga ata që duhen përirt Allahut dhe Allahu i dën për shkak të kësaj dashuria dhe Allahu na bën nga ata që pajtojnë me zvetë dhe na bën nga ata të cilët të tjere, u ndihmojnë të tjera, u alargojnë brengë dhe telashat dhe janë për tjetrin ashtu sikur që dëshojnë të tërë të jenë për ta. Makaq po dofan person të den takimin e dashur zoti ju ruaj do të shkumbleft mostafa sallallahu alehu Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira